nu-i marea tabră dată de corebii, nu sunt munții tăi de vulturi străjuiți, doar merugina-n și sebei și zimbrii sunt din steme izgoniți. Ți-a mai rămas un zid de mănăstire și un strigă de cocor peste cetăți, Moldova jumătate în amintire. Te frânge crut în două jumătăți, unealta noastră e sapa și dărgeaua, și alte ori bătaia de lău, și în căutarea noastră nu mai steaua menită nouă de la Dumnezeu. Dar pe frăține meu, cu două fețe, bat el acelui celui din înalt, de-mi-o schimba câmpia libertății pe șapte ar de sârmă și asfalt, cum vin și vin din stepele nomade, mari herghelii de vântură cu noi, nici norul de ploaie nu sloboade, de decât acizi și păcuri peste noi, să-ți fie libertatea cât mai dragă, ai fost tixită în cub și la patrat, Moldovă numai limba Ți întreagă, în care am plâns amar și ți-am jurat o libertate, sfântă libertate. Din slobozi și sate deșteptate îți jură în slava veșnicei vorave, românii Basarabiei Moldave.